Agonie și extas Pista 81 O tăcere strivitoare se așternu întunecată peste vasta construcție, peste zidurile, coloanele și arcadele ei, care se înălțau spre cerul liber. Michelangelo se întoarse din nou spre papă. Sfinte părinte, puteți vedea cu ochii voștri ce lucrare de preț se clădește cu bani încredințați nouă. Dacă toată această muncă nu tinde la mântuirea sufletului meu, de vreme ce am renunțat să primesc vreo plată, înseamnă că am irosit zadarnic amar de vreme și de zbucium. Papa își puse mâna pe umărul lui. Nici bunăstarea ta lumească, nici cea veșnică nu vor suferi. Ești arhitectul conducător al catedralei Sfântul Petru. Și întorcându-se spre ceata clevetitorilor, spuse cu asprime. Și așa va rămâne atâta vreme cât voi fi o papă. Era o izbândă pentru Michelangelo Dar în această înfruntare Își atrăsese un nou dușman Pe cardinalul Marcelo Cervini Capitolul 5 Ca să-l împace pe Baccio Bigio Papa îi luă înapoi lui Michelangelo Lucrarea de reconstrucție pe care o începuse La Ponte Santa Maria Bigio îndepărtă vechile proptele din travertină Ca să reducă greutatea podului și-l cu ciment și pietriș. Trecând odată peste pod călare, împreună cu Vasarii, Michelangelo îi spuse, Giorgio, podul ăsta se clatină sub noi. Hai să dăm pinte în cailor să nu se prăbușească tocmai acum când ne aflăm pe el." Vasari răspândi gluma prin Roma. Bigio era alb de furie. Ce știe roti despre poduri?" La începutul anului 1551, Iulus al III-lea în cele din urmă acel breve care îl făcea pe Michelangelo arhitect împuternicit al Catedralei Sfântul Petru. Peste câteva luni însă, fu nevoit să înceteze cu totul lucrările la edificiu. Iulus vărsa o avere atât de mare în vila di Papa Giulio și ducea o viață atât de risipitoare încât se cătui de tot venitul destinat Catedralei. Era acum rândul lui Michelangelo să clocotească de ciudă. Stând încovoiați peste planșetele de desen, îl întrebă pe Tomazo. Ce să fac? Să mă duc la Iulus și să-i strig, sanctitate, pofta voastră nesățioasă de plăcer ne ruinează. Înfrânați-vă un pic, ca să putem termina catedrala Sfântul Petru." Ar pune să te arunce într-o temniță din Sant'Angelo." Atunci n-am altceva de făcut decât să tac din gură oricât de chinuitor al fi Mai era încă încămânios când ceva mai târziu în ziua aceea începu să lucreze la coborârea de pe cruce Dădu peste o vână de fier în brațul lui Cristos, scânteile zburară sub daltă Dădu un furiat un șir de lovituri la întâmplare în braț Parca anume ca să-l sfărâme și să cadă pe podea Lăsă ciocanul și dalta din mână și plecă Umblă pe lângă prăvăliile din piața lui Traian niște găuri negre în peretele de stâncă ce urca spre vârful dealului, spre templul lui Marte. Amărât din pricină că se sfărmase brațul, se hotărâ să ia totul de la capăt, de data asta cu o îngropăciune. Intră într-un depozit de piatră chiar de cealaltă parte a forului lui Cezar și dădu peste un bloc vechi ce fusese o parte dintr-o cornișă, o piatră de var de culoarea marmurii din părțile palestrinei. Cu toate că piatra avea scobituri adânci, o trimise la atelier și începu să-și frământe mintea în căutarea unei idei. În noua variantă Nicodim nu va mai apărea. Hristos va fi clădit în reliefuri puternici cu cap, brațe și torsuri iașe, cu picioarele în racurs, ascunse, strivite sub greutatea trupului. Doar capul și mâinile Mariei se vor vedea în încercarea ei disperată de a sprijini greutatea masivă a fiului ei nesuflețit. Înseninat și proaspăt, se întoarse în Macelo de Corvi. Urbino o aștepta cu o înfățișare necăjită. Mesere, n-aș vrea să vă prilejuiesc altă supărare, dar trebuie să vă părăsesc. Michelangelo fu prea uimit ca să răspundă. Să mă părăsești? Vă amintiți de fata pe care am pus ochii la Urbino acum 10 ani? Michelangelo clătină din cap cu mirare Trecuseră 10 ani? Acum are 18 ani E timpul să ne căsătorim Și de ce trebuie să pleci? Aduți nevasta aici, Urbino O să vă înghebăm o locuință O să vă cumpărăm mobilă Soția ta va avea și ea slujnica ei Ochii lui Urbino se rotunjiră ca un O din numele lui Giotto. E adevărat ce spuneți, mesere? Gândiți-vă, eu am 40 de ani acum, trebuie să fac copii cât mai repede cu putință. Ăsta e căminul tău, Urbino. Eu sunt familia ta. Fiii tăi vor fi nepoții mei." Îi dădu 2000 de ducați ca să poată sta pe picioarele lui Apoi îi mai dădu o sumă pe deasupra ca să pregătească o cameră pentru mireasa lui și să cumpere un pat nou. Peste câteva zile Urbino se întoarse cu soția lui Cornelia Coloneli o fată atrăgătoare care l numai decât conducerea gospodăriei și se pricepu să o îngrijească bine. Îi dărui lui Michelangelo dragostea ce se cuvenea unui adevărat tată al soțului ei. Nouă luni mai târziu îl botezară pe primul lor fiu, Michelangelo. Îl zori pe nepotul lui din Florența să cumpere o casă frumoasă în oraș care să coste între 1.500 și 2.000 de ducați în cartierul nostru. Îndată ce o vei găsi, am să-ți trimit banii. Imediat ce Leonardo se va fi așezat într-o casă potrivită, urma să-și găsească o soție și să se apuce de însemnata treabă de a avea fi. Leonardo o alese pe Cassandra Ridolfi, o rudă îndepărtată a familiei în care se măritase contesina Michelangelo fu atât de încântat încât îi trimise Casandrei două inele, unul cu diamant și celălalt cu un rubin Cassandra îi răspunse tot cu un dar, opt cămăși frumoase Îl botezară pe primul lor născut, Bonaroto, după lui, Leonardo pe cel de-al doilea fiu îl numiră Michelangelo, dar acesta a murit foarte repede spre marea durere a unchiului său ce îi împrumutase numele. Pentru a reface Campidolio, începu cu vechiul edificiu de piatră roman al impozitelor pentru sare, care cu câteva sute de ani înainte fusese transformat într-o clădire senatorială ca o fortăreață, preschimbându-l într-un adevărat palat regal, cu de trepte urcând pline de poezie din amândouă capetele spre o intrare centrală. Apoi, plănui două palate a doman în concepție pentru amândouă laturile pieței destinată de veacuri târgului de mărfuri. Netezi piața ca să poată fi pavată cu pietre închip de mozaic și și scodi mintea în căutarea unui monument fără cusuri pentru mijlocul pieței se gândi la Laocoon, la torsul din Belvedere, la capul gigantic de piatră al lui Augustus. Niciuna dintre ele nu părea nimerită. Apoi își aminti de statuia ecvestră de bronza împăratului Marcus Aurelius, care rămăsese în fața sfântului Ioan in Lateran, nevătămată de-a lungul veacurilor, pentru că și crezuseră că e vorba de Constantin, primul împărat creștin o așeză pe un soclu atât de scund, încât statuia minunat de naturală se ivea la nivelul ochilor în calea trecătorilor ce intrau și ieșeau din palate de pe cele două laturi. Iar Marcus Aurelius parcă tocmai coborâse treptele senatului și încălecase pe cal ca să străbată Roma. În martie 1555, Tomazo, Vazarii, Raffaello da Montelupo, Amanati și Daniele da Volterra Dă dură o petrecere în cinstea lui, la aniversarea celei de-a 80-a zile de naștere. Pereții atelierului erau acoperiți cu desene și proiecte pentru încă 80 de ani. Două săptămâni mai târziu, Papa Iulus al III-lea muri, nemai putând să se lipsească de vreun an din viață în favoarea prietenului său Michelangelo. Spre mâhnirea lui Michelangelo, cardinalul Marcelo Cervini, cel ce ținuse odinioară socotelile bănește ale construcției catedralei, fu ales papă. Luă numele de Marcelus al doilea. Michelangelo se gândi cu multă liniște că această alegere însemna pentru el sfârșitul. Îi spusese cândva cardinalului Cervini că planul catedralei Sfântul Petru nu era treaba lui. Acum, în calitate de papă, va fi în primul rând treaba lui. Nu-și pierdu timpul să-și plângă soarta. În schimb, începu să-și încheie socotelile la Roma, hotărând ca blocurile de marmură și contul din bancă să-i fie mutate la Florența. Îl lăsă pe Urbino în casă, întrucât Cornelia era din nou însărcinată. Puse pe foc schițele de început ale Catedralei Sfântul Petru și ale Cupolei și tocmai se pregătea să-și împacheteze lucrurile în sacii de la Oblânc când, după o păstorie de numai trei săptămâni, Papa Marcellus muri și el. Michelangelo se duse la biserică și îi mulțumi lui Dumnezeu că-i dăduse tăria să nu se bucure de moartea lui Cervini. După alte trei săptămâni însă, constată că n-ar fi fost rău deloc dacă s-ar fi întors la Florența. Cardinal Giovanni Pietro Carafa deveni papa Paul al IV-lea. Nimeni nu știa cum anume fusese ales. Era un om cu desăvârșire neplăcut, violent din fire, Lipsi de îngăduință față de orice din jurul lui. Însuși, Papa Paul al IV-lea, știind cât era de urât de toată lumea, mărturisi. Nu știu de ce m-au ales papă. Sunt nevoi să trag concluzia că nu cardinalii, ci Dumnezeu e cel care îi alege pe papi. Dădus fără în țară că are ambiția de a șterge orice urmă de erezie din Italia și dezlănțui asupra poporului din Roma grozăviile Inchiziției Spaniole. Într-o clădire ca o fortăreață din apropierea Vaticanului, comisia lui de Inchiziție chinuia și o sândea oameni învinuiți fără judecată, îi închidea în temnițe subterane, pe alții îi ardea în Campo di Fiori. În același timp însă, papa avea grijă să ungă cardinal pe un nepot desfrânat și înființa ducate pentru alte rude. Michelangelo, cu toate că se și vedea un dar nimerit pentru rugul ce ardea în apropierea casei lui Leo Balioni, nu făcu nicio încercare să fugă. Papa nu-l chinui. Asta până în ziua socotelilor. Paul al patrulea îl primi într-o încăpere mică, monahală, cu pereții văruiți și cu câteva mobile grosolane. Figura lui era la fel de aspră ca și sutana. Bonaroti, îți respect opera, dar în alta voință a Consiliului din Trent, este ca freșcea atât de eretice ca acelea făcute de tine pe peretele altarului să fie nimicite. Judecata de apoi, ședea în fața scaunului de lemn al papii de parcă ar fi fost un cadavru în camera morților din Santo Spirito și cineva i-ar fi despicat țeasta cu dalta, i-ar fi scos creierul și l-ar fi lăsat să-i scape pe podea. Aproape se prăbuși pe colțul unei bănci și rămase uitându-se orbește la peretele văruit din fața lui. Mulți din ierarhia noastră socotez că ai hulit. Asta o întărește și articolul scris de Aretino din Veneția. Un cleveditor. Prietena lui Tizian, a lui Carol al V-lea, a lui Benvenuto Celini, al defunctului Francis Cântâi al Franței, a lui Jacopo Sansovino. Iată una dintre copiile care circulă din mână în mână la Roma. Sunt încredințat că și Consiliul din Trent a cercetat-o. Michelangelo lo hârtia și început să citească E oare cu putință să fi fost în stare să înfățișezi în templul sfânt al lui Dumnezeu deasupra altarului fiului său în cea mai mare bazilica a lumii unde cardinalii și episcopii și vicarul lui Cristos se spovedesc, privesc și adoră trupul și sângele lui Isus cu ceremonialul catolic și ritualul sfințit, un subiect atât de măreț cu îngeri și sfinți fără o rămășiță de pudoare și despuiați de orice podoabă cerească? Michelangelo își ridică brus capul dintr-o smucitură. Sanctitate! Aretino a scris acest atac pentru că n-am vrut să-i trimit niște desene și cartoane de alemele, pe care mi le-a cerut. Asta a fost răzbunarea lui. Toți oamenii cu vincioși sunt izbiți de goliciunea sfinților și martirilor tăi, a sutelor de bărbați și femei goi cu desăvârșire. Aceștia sunt oameni strâmți la minte, Sfinte Părinte, necunoscători ai adevăratului înțeles al artei. Și pe Sfântul tău, Părinte, îl numești strâmt la minte, Michelangelo, și neștiutor? Fiindcă eu însumi sunt unul dintre aceștia. Fresca nu e o blasfemie sanctitate. Niciodată n-a fost imagine mai pătrunsă de adorație pentru Dumnezeu. Foarte bine! Nu voi cere ca peretele să fie stricat. O să-i dăm doar un strad de văruială pe deasupra Apoi ai să picteze altceva, o temă care să bucure pe toată lumea Ceva simplu și pios care să poată fi pictat repede Se simți prea zdrobit ca să se împotrivească Dar Roma nu se dădu bătute. Prietenii lui, admiratorii, vechii lui tovarăși de la curte Între care era și un grup de cardinali conduși de Ercole Gonzaga Porniră o adevărată luptă pentru salvarea freșcei. Tomazo îi aducea zilnic vești despre noi prieteni câștigați. Un ambasador din Franța, un episcop din Veneția, o familie nobilă romană. Apoi apăru un mijlocitor necunoscut cu o propunere pe care Roma o socotia a fi o strălucită cale de mijloc. Daniele da Voltera, pregătit în arhitectură sub îndrumarea lui Peruzii, Acum unul dintre cei mai adepți ai lui Michelangelo veni la atelier cu obrajii îmbujorați. Maestre, judecata de apoi e salvată. Nu pot să cred. Papa a încuvințat să nu fie stricată. Nu se va mai da niciun strat de văruială. Michelangelo se prăbuși pe scaunul lui de piele, răsuflând adânc. Trebuie să ies și să le mulțumesc eu însumi tuturor celor care m-au ajutat. – Maestre! – îl întrerupse Daniele fără să-l privească în ochi. – Am fost nevoiți totuși să plătim un preț. – Ce preț? – Să vedeți, ca să-l potolim pe papă. El a încuvințat să nu se strice peretele, cu condiția să acoperim cu pantalon goliciunea tuturor. – Pantalon? – Vrei să spui calțonii? – Și fuste la femei. Trebuie să acoperim toate părțile necuvincioase. Doar câteva femei pot să rămână goale mai sus de mijloc Toți ceilalți trebuie să fie îmbrăcați de la șolduri până la genunchi Îndeoseb cei care stau cu spatele spre capelă Sfinții lui preferați trebuie neapărat să fie înveșmântați La fel și Sfânta Ecaterina Iar fusta fecioarei să fie ceva mai groasă Dacă m-aș fi în tinerețe cu fabricarea chibriturilor de sulf în jură Michelangelo Aș suferi mai puțin acum Daniele se cutremură Maestre, să încercăm să judecăm lucrurile la rece Papa avea de gând să aducă un pictor de curte L-am convins să mă lase să fac eu schimbările Am să stric peretele cât mai puțin cu putință Dacă îl lăsăm pe un străin Adam și Eva au cusut frunze de smochin una de alta și și-au făcut cingători nu fiți supărat pe mine. Nu fac parte din consiliul din Trento. Ai dreptate, Daniele. Trebuie să jertfim inchiziției aceste părți gingașe. Toată viața mea am petrecut o înfățișând frumusețea omului. Acum omul a devenit iarăși nedemn, bun de ars pe un nou rugal de șertăciunilor. Știi ce înseamnă asta, Daniele? Ne întoarcem la cele mai întunecate, la cele mai neștiutoare veacuri ale trecutului. Maestre, spuse Daniele împăciuitor, m-am gândit să amestec petice de țesături în culori care să se armonizeze cu tonurile cărnii. Am să folosesc vopsele atât de subțiri, încât viitorul papă va putea să înlăture toți pantalonii și fustele, fără să strice nimic de desubt. Michelangelo clătină din cap. Dute atunci și înfășoare giulgiurile lor răsucite. Aveți încredere în mine! Am să-l păcălesc pe papă cât o-i putea. Această treabă e atât de gingașă, încât vor trece luni, ani înainte de a îndrăzni să mă apuc de ea. Daniele era un muncitor conștincios, cam lipsit de har și atât de stăruitor în încetinală, încât își câștigase faima de a nu fi termina niciodată o lucrare în timpul vieții celui ce o comandase. Poate că până atunci Carafa va răposa, inchiziția va fi înlăturată, cel mai bun mijloc de a se feri de amenințări și spaime era să pună mâna pe ciocan și pe daltă, să se apuce de lucru. Cumpărase nu de mult o coloană neregulată cu niște ieșituri la vârf și la bază. În loc să îndrepte blocul, hotărâ să se slujească de această formă ciudată și să scoată un profil în semilună. Începu să-l subțieze la mijloc, întrebându-se dacă blocul i-ar putea spune ce avea de gând să creeze. Marmura rămase rece, neclintită, tăcută. Însemna să ceară prea mult de la o materie neînsuflețită, chiar dacă era o piatră strălucitoare, așteptând să creeze ea singură o operă de artă. Dar înfruntarea pe care i-o adresă coloana plină de caracter, ațăța în el o nouă energie. Firește, era tot atâta nevoie să supraviețuiești la 80 de ani ca și la 35, dar era ceva mai greu. Capitolul 6 Sigismondo, ultimul dintre frați, muri la Setiniano. Michelangelo supraviețuise generației lui. La fel de mult îl întristă boala lui Urbino, care lucrase cu el timp de 26 de ani. Noblețea sufletească a lui Urbino să i vin toată frumusețea ei când muribund ei șopti lui Michelangelo. Mai mult chiar decât moartea, Mă îndurerează faptul că vă la singur în lumea asta ticăloasă. Soția lui Urbino, Cornelia, dădu naștere celui de-al doilea fiu în clipa când soțul ei fu așezat în groapă. Michelangelo îi ținut la el până la lămurirea testamentului lui Urbino. Michelangelo a fost numit protector și tutore al celor doi băieți. Când ei plecară împreună cu mama lor acasă, la părinții ei, în Urbino, Casa îi se păru pustie. Grăbi lucrul la platforma catedralei Sfântul Petru, sculpte o nouă pieta, mai cumpără o fermă pentru Leonardo, îi trimise Corneliei șapte coți de stofă neagră ușoară de care avea nevoie. Începu să caute săraci merituoși pe care să-i ajute spre mântuirea sufletului său. Apoi se văzu nevoit să oprească din nou lucrul la catedrala Sfântul Petru, din pricina armatei spaniole care amenința să năvălească. Băgă de seamă că deceniul anilor 80 nu era cel mai plăcut în drumul vieții lui. La 60 de ani părăsise Florența cu teama că poate viața i s-a terminat, dar dragostea îl întinerise și deceniul al șapte lea trecuse în zbor. În cel de-al optelea deceniu fusese atât de adâncit în zugrăvirea frescelor din capela Paulina, în sculptarea coborârii de pe cruce În noile lui sarcini de arhitect și în construirea catedralei Sfântul Petru Încât nici o zi nu fusese destul de lungă ca să-și poată îndeplini toate îndatoririle Dar acum, când împlinea 81 de ani și se îndrepta spre 82 Ceasurile erau ca niște viespi Fiecare îl înțepa în trecere Vederea nu mai era atât de bună, pasul nu-i mai era la fel de sigur Puterea fizică dă la cele mai mărunte piedici și tulburări, împiedicându-l în asaltul hotărător pentru terminarea catedralei, pentru încununarea ei cu o cupolă măreață. Apoi îl doborâ o criză puternică de pietre rinichi. Doctorul Colombo îl puse pe picioare cu ajutorul grijii neobosite a lui Tomazo, dar trebuie să rămână la pad timp de mai multe luni și se văzu nevoit să încredințeze planurile uneia dintre capele unui nou șef de lucrări. Când se însănătoși și urca nevoie schelele, văzu că omul îi înțelesese greșit planurile, săvârșind grave greșeli în construcție. Se simți copleșit de rușine și remușcare. Aceasta era prima nereușită în cei zece ani de lucru la catedrală. Îi prilejui astfel în sfârșit lui Bacio Bigio, un punct de sprijin pentru un nou atac. O greșeală de proporții grave pe care nu putea nici să o scuze, nici să o lămurească. Se duse îndată la papă, dar cu toată graba, Bigio i-o luase înainte. E adevărat?" întrebă papa când văzu fața lui Michelangelo. Capela trebuie dărâmată? În mare parte sanctitate. Sunt mâhnit. Cum de s-a putut întâmpla una ca asta?" Am fost bolnav, Sfinte Părinte. Înțeleg. Bigio pretinde că ești prea bătrân ca să porți o răspundere atât de grea. Socotește că, spre binele tău, ar trebui să fii ușurat de această povară strivitoare. Bună voința lui mă mișcă. El și tovară și lui încearcă de mulți ani să ia în mâinile lor de pe umerii mei această povară strivitoare. Dar oare Ponte Santa Maria, făcut de Bigio, nu s-a prăbușit de curând în apă? Puteți crede că Bacio Bigio e mai destoinic în zilele lui bune decât sunt eu în cele proaste? Nimeni nu-ți pune la îndoială destoinicia. Michelangelo cu o clipă, gândindu-se la trecut. De 30 de ani, Sfinte Părinte, mă uit cum toarnă temeliile cei mai bune arhitecți. N-au ridicat niciodată catedrala Sfântul Petru mai sus de pământ. În cei zece ani în care am fost eu arhitect, Biserica s-a înălțat în văzduh ca un vultur. Dacă mă scoateți acum, asta va însemna pieirea construcției." Buzele papii, tresăriră Michelangelo, atâta timp cât ai puterea să te împotrivești, vei rămâne arhitectul catedralei Sfântul Petru." În seara aceea a avut loc o adunare în casa din Macelo dei corvi. Deoarece fusese aproape pe moarte, Tomazo împreună cu câțiva dintre cei mai vechi prieteni ai lui precum și cardinalul de Carpi care devenise susținătorul lui la curte stăruiră să construiască o machetă întreagă a cupolei Până acum făcuse doar niște schițe fragmentare Dacă te-am fi pierdut săptămâna trecută spuse Tomazo fără înconjur cum ar mai fi putut afla cineva ce cupol aveai de gând să faci? Te-am auzit spunând, adăugă cardinalul Că vrei să duci construcția atât de departe, încât nimeni să nu mai poată schimba planurile după moartea dumitale. Așa nădăjduiesc. Atunci dă-ne cupola, strigă Lotino, unul dintre ucenici. Nu e altă cale. Ai dreptate, răspunse Michelangelo cu un oftat. Dar încă n-am conceput cupola în forma ei definitivă. Va trebui să o caut. După aceea vom construi o machetă de lemn. Toți plecară afară de tomazo. Michelangelo se duse la planșetă și-și trase un scaun. Gândea cu glas tare în timp ce penița i-a alergat pe o nouă foaie de hârtie. Panteonul și domul din Florența aveau câte două cupole, una înăuntru celeilalte îmbinate structural ca să se susțină una pe alta. Interiorul cupolei sale va fi sculpturală, exteriorul arhitectură. O cupolă nu e doar un simplu acoperământ, pentru asta e bun orice acoperiș. O cupolă e o altă operă de artă, îmbinarea desăvârșită a sculpturii și arhitecturii în înlocuirea spațiului și înscrierea pe cer. E bolta omului, creată după chipul bolții cerului. În mintea omului, cupola desăvârșită merge din zare în zare, acoperind întinsul cu grație. E cea mai firească dintre toate formele arhitectonice și în același timp cea mai cerească, fiindcă năzuiește să creeze din nou sublima formă sub care omenirea își petrece zilele vieții. Cupola unei biserici nu se află în întrecere cu bolta cerului. E aceeași formă în miniatură ca fiul față de tatălui. Unii susțineau că pământul e rotund. Pentru un om ca el... Ale cărui călătorii se mărginiseră la Veneția și la Roma, lucrul acesta era greu de dovedit. La școala de gramatică a dascălului Urbino fusese învățat că pământul e neted, terminându-se acolo unde cupola cerului se îmbină cu hotarele lui rotunde. Totuși, băgase de seamă întotdeauna o însușire deosebită a acestui presupus orizont sprijinit de pământ. În timp ce umbla, ori călărea spre el, Orizontul se îndepărta cu aceeași repeziciune. Așa ar trebui să fie și cupola lui. Nu putea fi încheiată. Niciun om stând sub ea nu trebuia să simtă vreodată că e în stare să-i atingă marginile. Cerul e o creație desăvârșită. Oriunde te-ai găsit pe pământ, în orice loc, inima se află în centrul boltei cerului, care se întinde la egală depărtare în jurul tău.